Перший закон. Ферро сиділа і витріщалася на свою руку. Руку, що тримала сім'я. Вона здавалася такою ж, як і завжди, а проте відчувалася, що вона інакше. Досі холодна. Дуже холодна. Ферро закутувала її в ковдри, купала в теплій воді, тримала біля вогню так близько, що аж обпикалася. Ніщо не допомогло. Ферро! Шепіт такий тихий, що його можна було майже прийняти за подих вітру довкола віконної рами. Вона рвучка звелася на ноги, затиснувши в руці ніж. Вдивилася в кутки кімнати всюди порожньо. Нагнулася, щоб зазирнути під ліжко під високу шафу, відсмикнула вільною рукою штори. Нікого. Вона знала, що нікого не знайдеться. І все одно досі їх чула. У двері загупили, і Феру знову різко крутнулася, шумно видихнувши крізь зуби. Ще один сон, ще один привід. Знову важкий стукіт. "Заходьте", прогарчала вона. Двері відчинилися. Бояз, побачивши її ніж, він здійняв брову. "Феро, ти аж надто любиш клинки, але тут у тебе немає ворогів". Феро люто зиркнула на мага примруженими очима. Вона не була аж так у цьому впевнена. Що сталося на вітрі? Що сталося? Бо я знизав плечима. «Ми перемогли!» «Що то були за постаті? О ті тіні?» «Я не бачив нічого. Бачив тільки, як Мамун і його сто слів дістали заслужене покарання». «Хіба ти не чув голосів?» «За громом нашої перемоги? Нічого не чув». «Я чула!» Фера опустила ніж і засунула його за пояс. Поворушила пальцями руки, такими самими та все-таки зміненими. Досі їх чую. І що вони тобі кажуть, Ферру? Вони говорять про замки, ворота, двері, про те, як їх відчинити. Постійно говорять про те, як їх відчинити. Питають про сім'я. Де воно? В безпеці. Баяс глипав на неї порожніми очима. Якщо ти справді чуєш створінь із потайбіччя, пам'ятай, що вони зроблені з брехні. Вони не одні такі. Вони просять мене порушити перший закон, як ти й сам зробив. «Питання інтерпретації», – з гордовита скривив кути крота. Неначе добився чогось чудового. «Я пом'якшив науки Глустрода прийомами майстра-творця і зробив із сімені рушій свого мистецтва. Результати були…» – він протяжно і задоволено вдихнув. «Ну, ти там була. Передусім, це був тріумф волі». «Ти ламав печаті». Наразив світ на ризик. Оповеда чіття Перший закон – це парадокс. Змінюючи щось, щоразу доводиться позичати у світу внизу, і ризик є завжди. Якщо я переступив якусь межу, то лише межу масштабу. Світ у безпеці, хіба ні? Я не прошу пробачення за чистолюбні плани. Вони ховають чоловіків, жінок, дітей у ямах на сотню людей. Як в аулкусі. Це хвороба. Вона з'явилася через те, що скоїли ми. То це таке воно – чистолюбство. Розмір могил. Бояз зневажливо трусонув головою. Несподіваний побічний ефект. Боюся, зараз ціна перемоги така сама, як і за старого часу. Вона буде такою завжди. Він оп'явся поглядом у Ферро. В цьому погляді відчувалася загроза, виклик. А навіть якби я порушив перший закон, то що далі? Як гадаєш, у якому суді мене треба судити? З якими присяжними? Ти випустиш Толемей з-підьми, щоб вона дала свідчення? Пошукаєш Захаруса, щоб він зачитав обвинувачення? Притягнеш із краю світу Конейл, щоб вона винесла вердикт? Приведеш із краю мертвих великого Джувенса, щоб він оголосив вирок? Не думаю. Я перший з-поміж магів. Я останній авторитет, і я кажу, я доброчесний. Ти? Ні. Так, Ферро, зі владою все стає правильним. Це мій перший і останній закон, це єдиний закон, який я визнаю. Захарос попереджав мене, пробурмотіла Ферро, згадуючи нескінченну рівнину старого з несамовитими очима, довкола якого кружляли птахи. Він сказав мені тікати і не зупинятися ніколи треба було його послухати. Той роздутий міхур лицемірства? бо я спирхнув. Може, і треба було, та той корабель уже відплив. Ти радісно помахала йому рукою з берега і натомість вирішила годувати свою лють. Радо її годувала. Не вдаваймо, ніби я тебе ошукав. Ти знала, що нам доведеться ходити темними шляхами. Я не очікувала. Ферро стиснула крижині пальці у тремтливий кулак. Цього? А чого ти очікувала? Мушу зізнатися, що гадав, ніби ти зліплена з міцнішого тіста. Залишимо філософування. Тим, хто має більше часу і менше причин комусь мститися. Почуття провини, жаль, праведність – це все одно, що говорити з великим королем Джезалем. А хто ж таке витерпить?» Він повернувся до дверей. «Тобі слід залишатися поряд зі мною. Можливо, з часом Калу пошле інших агентів. Тоді мені знову знадобляться твої таланти». Феро пирхнула. «А до того сидіти тут у товаристві тіней. «А до того, сміхайся, Ферро, якщо можеш згадати, як це робиться!» Баяз зблиснув її білозубою усмішкою. «Помсти ти добилася!» Вітер шарповся, мчав довкола неї повний тіней. Ферро стала на коліна в кінці крикливого тунелю, що торкався самого неба. Світ був тонкий і крихкий, як скляна шибка, готовий тріснути. А за ним бездонна порожнеча, наповнена голосами. «Впусти нас!» Ні! Вона вирвалася і через силу підвелася, стала, задихаючись на підлозі біля свого ліжка. У неї зацепеніли всі м'язи. Тільки битися не було з ким. Це просто черговий сон. Сама винна. Дозволила собі заснути. До неї потягнулася по кахлях довга смужка місячного сяйва. Вікно в кінці смужки стояло відчинене. Крізь нього проникав холодний нічний вітер, який студив фару шкіру, всіяну краплинками поту. Вона суплячись підійшла до вікна, зачинила його і пересунула засув. Розвернулася. В густих тінях біля дверей стояла якась постать, однорука, закутана в ганчір'я. Нечисленні деталі обладунків, які досі були на ній закріплені, були потерті й побиті. Обличчя цього чоловіка було запорошене і понівечене, і горвана шкіра клаптями висіла з білої кістки. Тафера все одно його впізнала. Мамун «Ми знову зустрілися, монокровко, Його сухий голос шелестів, як старий папір. «Я сню!» – процідила вона. «Ти ще пошкодуєш, що не сниш!» Одна запаморочлива мить, і він перетнув кімнату. Його єдина рука зімкнулась у неї на горлі, наче замок, що різко замкнув двері. «Викопуючи себе самотужки з тієї руїни, пригорщу землі за пригорщею, я зголоднів!» Його сухе дихання лоскотало її обличчя. «Я зроблю собі нову руку з твоєї плоті, а нею здалаю боязи і помщуся за великого Джувенца. Пророк бачив це, і я перетворю його видіння на правду». Він без жодних зусиль підняв Феро і гепнув її спиною об стіну. Її п'яти вдарились об панелі. Рука тиснула. Її груди здіймалися і опускалися, то повітря души її не проникало. Ферро боролася з тими пальцями, рвала їх нігтями, та вони були залізні, кам'яні, тугі, як зашморк. Вона боролась і крутилася, але він не посунувся ні на йоту. Вона завовтузилася з понівеченим обличчям Мамуна, вп'ялася пальцями в його розірвану щоку, почала рвати запорошену плоть усередині, та він навіть не моргнув. У кімнаті стало холодно. Помилися, дитино. Прошепотів він, заскриготівши зламаними зубами. «І понадійся на милосердя Боже!» Тепер вона слабшала. Легені в неї розривалися, вона все одно й горвала, та кожне нове зусилля було меншим, чим раз кволюшим. Руки у фера опустилися, ноги повисли, повіки сильно обважніли. Все було страшенно холодним. «Зараз!» – прошепотів він, і його дихання заклобачилося. Опустив її, роззявив роти, прибравши рвані губи з розтрощених зубів. «Зараз!» Її палець тицнув йому в шию, проштрикнув шкіру в вгруз в суху плоть аж по суглоб. Від цього мамунова голова відхилилася. Друга її рука обкрутилася довкола її руки, зірвала ту руку із горла і відігнула його пальці назад. Падаючи на підлогу, Ферро відчула, як кістки в них затріщали, захрускотіли, почали ламатися – по чорних шипках поряд із нею розповзявся білий Іней, що завищав під її босими ногами, коли вона крутнула мамуна і добряче вдарила ним об стіну. Втиснуло його тіло в поламані панелі, в потріскану штукатурку. Від сили удару додолу щедро посипався пил. Феро ще більше вгородила палець мамунові в горло, вгору і вглиб. Це було легко. Її сила не мала кінця. Вона надходила з того боку по ділу. Сім'я змінили Феро так, як змінили Толемей, і вороття тепер не було. Феро усміхнулася. «Забрати мою плоть хочеш, так? Ти поїв останні, мамуне!» Кінчик її пальця вислизнув із-поміж його зубів, з'єднався з її великим пальцем і підчепив мамуна, як рибу на гачок. Смикнувши за п'ястком, вона зірвала з нього щелепу і пожбурила її геть. Щелепа заторохтіла. Мамунів язик повис серед подертої маси запорошеної плоті. Помолися, пожирачу! засичала вона, і понадійся на милосердя Боже! Вона схопилася долонями за його голову з боків, з його носа долинув протяжний писк, його розтрощена рука марно хапалася за феро, його череп зігнувся, тоді сплющився, а відтак розтрощився. Полетіли уламки кістки. Феро кинуло тіло, і з нього на підлогу посипався порох кружляючи довкола ніг. «Так!» Феро не злякалася. Не витріщила очей, вона знала, звідки цей голос. Звідусіль і не звідки. Підступила до вікна і відчинила його. Вискочила з нього, пролетіла вниз із десяток кроків до землі і підвелася. Ніч повнилася звуками, зате Феро була тиха. Вона безшумно пройшла залитою місяцем травою, що замерзла і хрускотіла від дотиків її бусих ніг, Прокралася вгору довгими сходами і вийшла на стіни. Голоси пішли за нею. «Стривай, сім'я! Феро, впусти нас!» Вона на них не зважала. Якийсь чоловік в обладунках видивлявся в ніч у бік будинку творця, що виділявся на тлі чорного неба ще чорнішим силуетом. Ковалок пітьми над Агріонтом, у якому не було зір, не було залитих місяцем хмар, не було взагалі ніякого світла. Феро замислився чи не чігає в тінях усередині Толомей, шкрябаючись об браму, вічно шкрябаючись і шкрябаючись. Вона зморнувала свій шанс на помсту. Ферро такого не зробить. Вона прослизнула вздовж бійниць, обійшовши вартового і на ходу щільно закутавши його плече в плащ. Вибралася на парапет і скочила. Їй шкіру овіяв швидкий вітер. Ферро подолала рів, де на воді під нею розходився рипучий лід. Швидко надійшла бруківка за ровом. Ноги Феро глухо вдарилися об неї, і Феро покатилася геть до будівель. Падаючи, вона порвала одяг, зате на шкірі в неї слідів не було. Навіть якоїсь краплинки крові. Ні, Феро, повернись і знайди сім'я. Воно поряд із ним. Воно в Бояза. Бояз. Можливо, вона повернеться, коли впорається на півдні. Коли поховає великого утмана Улдошта серед руїн його ж палацу. Коли відправить калула його пожирачів, його жреців до пекла. Може, тоді вона повернеться і провчить першого з поміжмагів так, як він заслуговує. Так, якби збиралася його провчити Толомей. А втім, брехун бояз чи ні, та він усе-таки дотримав даного їй слова. Дав їй засіб для помсти. Тепер вона помститься». Феро скрадалася мовчазними руїнами міста, тиха і швидка, як нічний вітер, на південь до доків. Вона знайде шлях. На південь через море до Гуркула, а тоді до неї шепотіли голоси тисяча голосів. Вони говорили про ворота, які зачинив Уус, і про печаті, які Уус на них наклав, благали Феро їх відчинити, благали Феро їх зламати, розповідали, як це зробити, і наказували їй це зробити. Але Феро лиш усміхалася. Хай балакають. Вона не має господарів.